Despre sinucidere. Unii cred, îi explica odată Zaharia Slichter unui tânăr care îi mărturisise că nu trește gândul sinuciderii, ba chiar sunt convinși că libertatea e posibilă doar ca refuz sau negație și că, în consecință, suprema manifestare a libertății individului nu poate fi decât sinuciderea, smulgerea voluntară din seriile tuturor determinărilor. Privită dintr-un astfel de punct de vedere, Sinuciderea capătă o evidentă putere de seducție teoretică, devine o problemă filozofică. Să nu ne lăsăm însă înșelați. Actul propriu-zis al autonegării nu e rezultatul unui proces reflexiv încheiat cu o judecată de valoare. Viața nu merită să fie trăită ci invers, hotărârea de a îndeplini acest act tinde să-și găsească justificări mai largi, să apară ca un atribut al condiției umane. Disperarea sinucigașului, oricâte aspecte teoretice ar îmbrăca, rămâne în ultimă instanță un caz particular, o formă paroxistică a psihologiei resentimentului. În fond, nimeni nu se sinucide pentru că viața e absurdă, ci doar pentru că, inconștient sau conștient, viața nu îi se pare îndeajuns de absurdă. Sinucigașul crede că, prin actul său, el sporește absurdul existenței. Sinuciderea nu e așadar un mod de a refuza viața, cum apare, ci expresia culminantă a resentimentului celor ce se consideră refuzați de ea. Viața li se înfățișează frumoasă și ei vor, această frumusețe părândule inaccesibilă, s-o murderească. Li se înfățișează ca logică și ei vor, orgoliu copilăresc, să o facă absurdă. Trebuie să recunoaștem însă că resentimentul sinucigașului, oricât de detestabil în sine ca orice resentiment, se înscrie sub categoria tragicului, căci derivă dintr-o eroare. Existența se înveșmântă pentru ei într-un miraj, le apare ca un soi de paradis terestru, pe care, fiind la fel de iluzoriu exilați din el, vor să-l distrugă. Lipsiți de dimensiunea religiosului, ei nu pot discerne absurdul funciar al vieții. Într-adevăr, niciodată un om care are conștiința autentică și gravă a absurdului existenței nu se va sinucide. Actul lui ar fi inutil și într-un plan mai adânc absolut irresponsabil. Cine își poate închipui că Iov ar fi îndrăznit măcar o clipă să se gândească la o astfel de soluție. Părăsind marile semnificații pe care le implică, actul sinuciderii își revelă ceva din esența sa și în unele aspecte comun-psihologice. E foarte cunoscut de pildă, în disputele sentimentale mai dramatice, șantajul cu sinuciderea. Chiar presupunând că unii pot să-și pună capăt zilelor din motive pur teoretice, în realitate e vorba doar de sublimări ale unor motive mai palpabile, deși poate mai obscure, sinuciderea păstrează totuși ceva din natura șantajului. Ea vrea să fie replica finală a unui dialog, îndeplinirea unei promisiuni răzbunătoare. În măsura în care e răzbunare, o răzbunare a neputinței, sinuciderea aspiră să se convertească în spectacol tragic. Foarte rare sunt sinuciderele care încearcă să se ascundă sub aparențele accidentului, ele vor să fie cunoscute, să obsedeze, să provoace ireparabile regrete, să dea unui individ sau chiar unei colectivități, e cazul unora dintre sinuciderile politice, un complex de culpabilitate. Chiar sinuciderile care par mai de departe nobile, tind în chip secret să arunce o lumină urâtă asupra vieții, să învenineze, să sfâșie sau să spurce măcar o latură a vieții. Exclud de aici, bineînțeles, sinuciderea, sacrificiu extrem de rară în vremea noastră și care poate fi una dintre formele sublime ale martiriului. Exclus, de asemenea, sinuciderea din spaimă a prizonierului, care știe că va fi torturat, a condamnatului la moarte sau a bolnavului incurabil, care nu mai poate suporta durerea. Și acestea rare pentru că, de obicei, unor astfel de oameni le lipsesc mijloacele de a-și îndeplini intenția. De altfel, în toate aceste cazuri, sinuciderea nu mai e un act liber, în niciun fel, și, oricum, își pierde orice semnificație polemică, devenind echivalentă, prin nesfârșita ei, umilință cu simpla, obișnuita moarte. Toți ceilalți sinucigași, lipsiți de sensul absurdului existenței, se îndepărtează de Dumnezeu, mai ales prin orgoliul în care, îmbracă ura lor față de viață. Cei mai mulți au sentimentul că actul lor îi înnobilează. În măsura în care are conștiința că devine un aristocrat al tragicului, că întreaga lui existență va dobândi privită din unghiul sfârșitului ei un sens mai înalt, că figura lui va fi înconjurată de aureola unui mit, sinucigașul ilustrează, oricât de surprinzător ar părea, și una dintre ipostazele răsfățului. Și apoi cât nu cochetează cu ideea sinuciderii, cât nu și-o întruchipează în tot soiul de reprezentări grotesc sentimentale, ca să afle o mică mângâiere sufletească, o mică și dulce oază în mijlocul asprimilor vieții. Iată una dintre cele mai comune posibilități de manifestare ale răsfățului viermilor, una dintre cele mai odioase căi ale compensației. Dar nici măcar sinuciderile efective nu ies, în marea majoritate a cazurilor, din sfera răsfățului. Și acum, își încheiase lichter monologul cu un brusc accent de mânie, pentru că ai aflat ce cred eu despre sinucidere și pentru că nu vei fi niciodată în stare să înțelegi cuvântul care îmi arde gura și îmi sfâșie buzele și îmi schimonește chipul, du-te și te spânzură sau dispari pentru totdeauna din preajma mea.